Геній в обмотках Космонавт уже з першого знайомства вразив нас дивовижною своєю здатністю миттєво впадати в сон. Міг це робити навіть на замовлення, просто щоб розважити присутніх та щоб показати виняткову свою натренованість. Ось ми чекаємо рейсу в аеропорту. Космонавт, сидячи на лаві, веселить товариство новенькими анекдотами. І раптом в якусь одну мить він, бачимо, вимкнувся з цієї реальності. Стрижена їжачком голова, звалилась на плече, очі заплющились, і зоряний брат наш уже рівно глибоко засопів, з насолодою віддавшись у владу Морфеєві. Дивимось на нього, мов на чудо небесне. Перед нами ніби звершується якийсь космічний фокус. Сусідка моя, не зводячи очей з космонавта, жартує з Це він, мабуть, після орбіти ніяк не виспиться. Сходу отак пірнув у райські сни. Навряд чи в райські, кажу. Інакше чому ж він хмуриться? Справді дивне перетворення. Щой не сміявся? Не було в очах ні тіні дрімоти. Рефлекс спрацював. Пояснює професор, теж член нашої делегації. І, як бачите, спрацював безвідмовно. Минує дві чи три хвилини, залежно від того, наскільки космонавт запрограмував себе на сон. І ось він уже прокліпнувся, вибачлива усмішка освітила юне повнощоке обличчя, в плорі захочей ожилий скринки гострого веселого розуму. Пригладив рукою свого русявого їжачка І без особливої підготовки. А то був у нас на полюванні ще такий випадок. І в'ється виток нової історійки, Схожої на анекдот. Ми летимо далеко, Під нами довго темнітиме безодня Нічний океан. Більше навіть відчутний, ніж помітний в розсіяному світлі, що йде від зірок. І хоч довкола нас комфорт, однак підсвідомо весь час почуватимем. Під нами океан. Коли сюардеса, прибравши вихідну гарненьку позу, стане демонструвати на собі водонепроникливе рятівне спорядження і щебетливо пояснюватиме, як нам слід користуватися ним на випадок лиха, то погляд її найчастіше буде звернений до космонавта. Хоч і поки що їй невідомо зорі на його минуле. Для неї він просто один з пасажирів цього салону. Симпатичний, стрижений бобриком юнак, який уважно стежачи за її рухами і весь час мружачись веселими щілинками очей, іноді перепитує по-англійськи, яке призначення ще у тієї лямки чи у тієї кнопки. Ситуація дещо комічна, якщо зважити, що перед стюардесою людина з орбіти. Той, кому певне, набагато складнішими лямками та кнопками доводилось мати справу. Але ж знають про це тут одиниці. А для решти всіх, і для стюардеси також, він розуміється тільки старанний учень-пасажир, котрий хоче засвоїти все до дрібниць у тих її химерних причандаллях теплем плем'я пасажирське ніяк не втямить до путя, що й до чого у тій ріківній амуніції. Пояснення супроводиться жартами з крісел, іронічними зауваженнями. Хоча потай дехто, мабуть, і здригнувся мимовіль перед перспективою вимушено приводнити серед нічного океану, серед його розбурханих льодяних бурунів. Після сеансу пояснень, Космонавт знову на якусь хвильку поринув сон. Звичайний, чи запрограмований, спатиме з усмішкою, як дитина. А прокинувшись, одразу звернеться до мене через круте своє плече, оскільки ми сидимо поруч. Ну, як він там, океан? На місці? А сам і не стане нахилятись до ілюмінатора. На моє запитання, як подрімалося? Зізнається з веселою ніяковістю, що він таки цього діла любитель і згоден з тими, хто ставить сон на перше місце з усіх дарів природи. А на орбіті поспати вдавалось? Скільки дозволено розкладом? А сни доводилось бачити? Звичайно. І які ж вони, космічні сни? Ніяких абстракцій. Земні все теплі. Можна позаздрити вам, споглядати планету свою зі сторони в голубі мореолі, надивитись на неї звідти. Надивитись неможливо, щоразу інша і завжди непередавано прекрасна. Він умовкає, ніби до чогось прислухаючись, а потім щілинки його очей знову веселішують, видно, згадалось моєму сусідові щось смішне. Виявляється, він мисливець та ще й завзятий, любить країни полохані, оскільки ж рідний дядько його працює багато літ охоронцем у енному заповіднику, то можете уявити, яка це спокуса, коли тебе кличуть приїдь та приїдь! Рибки на озерах половимо, Подивися, хоч як зоріє світає В наших угіддях. Дядько Леонтій у мене суворий, Лицар свого діла. Річно він воює з тими, Що вдираються в його володіння. А нещителів цих розвелось до біса. Лишають після себе купи битих пляшок Та цілі снопи почорнілих, Зів'ялих лілей, Яких вони натягали з озера не знати й навіщо. Лілею зірви вона одразу тобі зів'яне, це ж відомо. Ти вбив її. Одначе слухати цього не хочуть. Лізуть, висмикують у воді з корінням, геть спустошують озера, наче щось чуже. А діви їхні не соромляться, приймають ці варварські дари. Береш, щоб одразу ж її викинути. Отож, ні страму, ні совісті. Дядько Леонтій називає різних отих балбесів міських, не інакше, як неандертальцями. Все їх лякає моєю особою. Ось, мовляв, приїде у відпустку небіж космонавт. Так він за вас візьметься. Він вас, стоклятих неандертальців, навчить, як природу любити». Тож уявіть, якими очима глянув наш незмиренний Леонтій Іванович на свого космічного небожа, коли цей, з'явившись власною персоною, гордо видобув із чохла іменний розцяцькований зауер шістнадцятого калібру. Нічого собі єсть, гарненько приготувався до зустрічі з беззахисними створіннями, що саме ось лопотять крилами в небі. Хтось їх уже полоха втікають світ за очі. Сподіваючись, видно, знайти спокійніші місця десь на інших озерах, куди ще не добрався цивілізований розбійник. Невже й ти такий, як оті, що за річкою передчасно щинили пальбу? Чи запитав, чи лише подумав Леонтій Іванович, глянувши з-під лоба на мій піжонський заувер. Але я просто згорів на місці від сорому. Владен був крізь землю провалитись перед ним. Справді, невже і я такий, як ті зарічанські бреконьєри з ліцензіями та без ліцензій? Що і відкриття завтрашнього, не дочекавшись, уже зняли вечірню канонаду? Ні, я не такий. Принаймні, «Не хочу бути таким», – запевняю його і себе водночас. «Але по ньому бачу. Не вірить мені мій родак. Говори, мовляв, та балакай. Знаємо вас. Для чого ж ото цілу торбу патронів приволік?» Аж тоді змінив гнів на милість, коли гість після певних рефлексій, повагавшись якийсь час, раптом, з розмаху, Зафутболив і з урвища озеро увесь свій боєзапас. За це хвалю, сказав дядько Леонтій, і очі його потеплішали, заблищали по-іншому, і враження було таке, ніби ми завдруге породичалися у ці ось хвилини, коли дивились обидва, як у тім місці, де булькнуло, поволі знову сходиться на воді зелене латаття. Якби і інші, кажу, прийняли ваш спосіб полювання. «Щось не спішать», – відповідає мій співрозмовник. «А перепона якась потрібна, бо до 100 біса розвелось, любителі усе живе брати на мушку. Вон у газеті пишуть, сорок тисяч рушниць лише на одну область, і кожен шукає здобичі, а моторних човнів – Леонтій Іванович мій вважає, що від них зла найбільше. Глушать рибу, рушать береги, вийде у вихідний на річку. Гуркіт стоїть сатанинський. На воді солярка, масні плями, в повітрі хмаровище диму, загазованість вища за усякі дозволені норми. А власне, яка потреба? Чому не одмінна моторка? Хочеш прогулятись? Сідай на весла і гайда, нарощуй мускулатуру. Ні, давай йому катер та ще й швидкохідний. Щоб рибінспектор не нас Отож бо. на березі жінки з дітьми, люди цілими сім'ями вибрались на природу, а він промчався на гуркотів, наче дивну і дихайте. Головне, щоб мені було добре. А вам? Дивно, як часто ми дозволяємо собі ставати рабами власного егоїзму. Невже таки невиправна природа людська? Космонавт хилить голову, поринає в задуму. Я, мимовіль, розглядаю вперте його чоло, короткострижений чубчик. Мене у цій людині цікавить буквально все, адже це той, кому випало зазнати на орбітальних трансах найскладніших випробів. Він працював у невагомості, бачив планету в барвах та освітленнях неземних. Одначе, коли я згодом запитую, як же воно там на орбіті, Сусід мій ухиляється від відповіді. Певне, такі розпитки чує не вперше. І треба думати, вони достатньо йому надокучили. Не обрежайте, каже по якийсь сфілі космонавт, на все потрібен настрій. Коли бувалося біля вогнища з Леонтєм Івановичем, то хоч про що б зайшлось, а він з'явить мій. Найперше має вдовольнити свою цікавість. «Ну, як воно було тобі у тій гойддалці? Чи хоч трохи нас видно з орбіти? «А справді, чи видно?» Домагаюсь і я. «Ну, дядька Леонця, звичайно, розглядіти не випадало. Так він особа і колоритна», – жартує космонавт. «Не випало зафіксувати його супротивників». З котрими він веде свою 30-річну дину. А от слідну ниточку нашої річки у місяць мені, був людиною сентиментальною, я таки щоразу впізнавав. Бачив, здається, не тільки блиск води, а й верби, що дивилися в неї. Уява моя малює той момент, коли космонавт, огинаючи планету, потрапляє в рідні широти як жде, доки виране з місячного сяйва найжадальніший сектор планети. Уявляю, з яким хвилюванням оглядається цей син Землі в іллюминатор, намагаючись розглядати серед безліч земних об'єктів щось своє, найдорожче, хоч і змінене на відстані. Справді, все на світі відносно. Адже те, що для нас, землян, Могутня, повновода ріка, для нього з космосу буде лише далека, Ледь помітна у місячних марвах, срібляста ниточка. Ну, а коли пролітаєте над нею, щось таке ж, мабуть, тенькне в душі. Ще пак. річка на який виріс, яка виколишила тебе, Хіба їй забудеш річку свого дитинства? Праді бо хвилює при всякій погоді. Відчувати рідний берег, як це важливо. Завжди кажу нашим педагогам, частіше показуйте дітям Дніпро, хай побачить його в день, коли він перед вами сяйвом тече, повен сонця і блакиті. Покажіть їм його і в синю місяць ніч. Відкрийте юним душам оті. Цари, гру світла, впливу невловність і таємничість Щось міг, здається, передати лише Гоголь у своєму натхненному слові та геній світла Куїнджі, я художниця магія, досі є загадкою у світовому мистецтві. Вам ріка, звичайно ж, найчастіше уявлялась при тихій погоді коли коледільної плавно. От і ні. Мені, скажімо, чомусь особливо торкає душу якраз яка осіння, холодно, сувора. Ось і зараз так виразно бачите осіннє надвечір'я, коли наші війська підійшли і сходить її ж ночі, давай переправлятись на той бік на плоздарми. Зовсім пацанок був, а ситуацію розумів, аж дивно тепер. Верхи під вогнем, переправившись, зачепились на правім березі, створили плацдарм. Але ж їм підмога потрібна, щоб не загинули. Наші односельці кинулись до нічної переправи, пропонують свої послуги, навіть діди, не лякаючись обстрілу, підганяють до шлюгів рибальські душогубки. Сідай, хлопці, двічі не вмирати. Мама моя теж сіла на весла. Їй першим рейсом довелось перевозити телефоністів з кутушками. І коли вона, лишивши мене малого, в халюгах на березі, відчалила і разом з іншими човнами зникла у темряві, то можете уявити мій стан? Справді таке важко забути. Саджу, ловлю дрижаки в темряві, Вітер шумить оціретом, Всюди, то далі, то ближче, Стрілянина не щухає. З пітьми протилежного берега Раз у раз випорською струмені трасуючих. В вогні ракет шугають обі крики, Так моторошно стає від ніч. Дома у помору, поки мами діждусь, Та цей діждусь, Яке тоді бентежило дитячу душу. А мама, повернувшись, обійняла мене похопцем, підбадьорила і знову рейс. Мені ж наказала сидіти в кущах і не плакати, ждати її. Цілу ніч спала переправа. Всі приділись, мама до самого досвідку не кидала весел. Як я боявся за неї. Одначе вона без єдиної подряпини вибралась під вогню Згодом ще й медалі видали за переправу. «Може, це ради тебе, сину?» – сказала потім. «Річка!» – ось мене. Хто б подумав, що синові її доведеться спостерігати ріку з орбіти. самих зірок нагледіти світленького ту звивину на планеті. Земний той капіляр. Це ж... Яка сильна апаратура потрібна? Найсильніша апаратура ось тут вона. З легким усміхом космонавт кладе руку до серця. Тільки бувало, ріка вийде з тіні. Одразу тобі легше стає на душі. І, можеш щоб далі не вести мову про це. Він знову склеплює повіки. Бриж лягає на його крутому міс і вже не зникає. Молодий, міцного покрою, а тежар пережитого залишив на ньому свій скарб, думаю, про сусіда. Перевантаги, перенапруга нервів, та ще самота, безмежна космічна самота. На орбіті, як і в окопі, мабуть, Найстрашніше людині самотність. Стюардеса, проходячи салоном, торкаючись сюди й туди поглядом пасажирів, затримала свої сині, більш звичайного на космонавтові, котрий ніби дрімав, напівзаплющивши очі. Хоча обличчя його і зараз зберігало веселий вираз. Дівчина пристояла, певно очікуючи якогось. Запитання від нього жарту, як було перед цим, коли він забавляв її казочками про свою фантастичну везучість у різних азартних іграх. Не діждавшись його ради ніякої реакції, дівчина втенула плечем, сама собі посміхнулася і далі поплила по салону з виразом на обличчі трохи ображеним. Можливо, вона помітила, що сон космонавта не справжній. Вдаваний, що крізь напівспущені дії він іся бачить. Дівчині хотілося б видно більшої уваги від нього. Адже, здається, вона вже дізналась, якого пасажира має на борту. Згадати могла його навіть по фотографіях тих часів, коли він був ще в скафандрі. Був для усіх нас, планетян, істотою майже поза земною, а тепер осінь, як звичайний пасажир, летить під її наглядом і епусію не дотямлює у якийсь спосіб користуватись гріцівним жилетом. Лайнер йде на великих висотах, але й тут уже ніч. Світло в салоні пригашено, залишились де-неде тільки слабенькі сигнальні світлячки, зокрема ті, що позначають запасні аварійні виходи. Стюардиса роздала бажаючим легкі, мов пух, просто невагомі ісландські пледи, щоб пасажири, закутавши ноги і відкинувши крісла, могли спокійно відпочивати, доки десь там, за тисячі і тисячі футів під нами, пропливає майже невидимий, але від того не менше різний океан. Куклі, панує в салоні. У кріслах зручно діврегулювано, і люди напівлежать, і своїми неприродними позами вони й самі зараз трохи схожі на космонавтів, якими їх деколи нам показує телевізія. Часто це рівне. Пасажири салону притихли, певно вже сплять, а до нас із сусідом сон чомусь не йде. Космонавт вовтужиться у кріслі, якась там у нього незлагода, то подушечка випадає з-під голови, то плець повзає, і як не вдається перетворити його спальний мішок. Я свій плець не розгортав, спати не вкладався, мене знову тягне до іллюмінатора, хоча за склом зараз небагато побачиш. Під і під тьма. Неохопні глибини суворої темряви, і лише далеко-далеко внизу око вловлює присмерковий, колихкий полоск океанних вод. Сусід ніяк не вмоститься на своєму прокрустовому лужні, перекидається з боку на бік, то відкине плето, то знов кутається, ось він нарешті влігся, полегше не зітхнув. Питаючи, чи добре влаштувався. Однак відгуку нема. Не йде я на зближення, Думається мені, ній. На цей відкритий, доступний. А все таки. Скільки ось уже часу поруч, А крізь вузенькі щілинки в гострих його очах, Лиш коли коли проблисне краєчок душі, Трохи лукавої, невловної, заповненої тим, що не розголошується. Звідки на ньому цей покрив таємнічісті не схожийся з безлічю інших землян? І чи завжди це в ньому було? Чи з'явилось, відколи побував там, де нам не довелось? Відколи звідав те, чого іншим планетянам ще не випало звідати? Поріг нового пізнання. Він його переступив. По охочий, однак до певних зайвого не скаже. Хлопець собі на умі. Таке враження, що він цьогось не домовляє. Щомуся сперігається. Постає перед тобою не у всій відкритості. Кажуть, це в усіх у них так. І ті, що були на місяці, Після свого повернення також нібито не все розповідають з того, що їм відкривалось там. Хоч бачили ж, мабуть, таке щось надзвичайне. Були вражені чимось, може, і розуму людському непіддатним. Інакше, бо цьому ж дакатрі з них повернулись на землю в стані крайнього потрясіння. «Сидимо поруч, а відстань між нами не меншає. Жаль, звичайно, адже нагода така, ближче діти з космонавтом, трапляється не щодня. Зараз він приспокоївся, видно, остаточно налаштувався на сон, однак по його диханню чути, що ні, не спить він. Коли ж сусідний, поправляючи плед, знову зарушився, я, влучивши хвилю, ще раз спробую загомоніти переступити межу віддаленості. «Пробачте», – кажу стихено. «Може, вам цікаво буде знати, що один із председтів космонавтики доводиться мені досить близьким ємляком?» І, витримавши паузу, додаю. «Це той геніальний самоук, я уява, що в руки громадянської кресло на папері такі сміливі траси для вас. З пів слова, збагнувши про кого йдеться, космонавт миттю вивільниться зі свого ісландського скафандра. Натиском кнопки підняв крісло, нахиляється до мене, чоло до чола. — То ви родом з Полтави? — зазирає до Петровичів. Чи може з малої виски? Це в усякому разі з тих країв. Десь з земляцьких переказів про нього до мене докочувалося. У наших краях ці мало людей, що пам'ятають із літ молодості того дивного чоловіка. Для декої з нас він справді був зоряною людиною. Ви самі знали його? Особистим знайомством похвалитись не можу, але ти ж з людських хуст. Розповідайте все-все, близько нахилившись, гаряче, підохочує мене космонавт. Це ж якраз те, за чим я давно полюю. Нічого не минайте. Важливо тут кожна дрібничка, найменша крихітка фактижу, Адже ми ще так мало про нього знаємо. Для нас він загадка. Власне, і мені про свого дивовижного земляка небагато що їй розповісти. До того ж не завжди і розрізниш? Де маєш справу з фактами, а де з легендами? Хоч гаром він був на цукроварні у нас. Пригадую, від когось почути. Потім механіком. А до неба він завжди мав потяг. Упорається в паровичній, тобто в котельні, забереться на дах і до пізньої ночі місяць розглядає в саморобну підзорну трубу. Так розповідають. Ну, а собою який він був? Що диваком його вважали це відомо, а ось як людина. Скажіть, «Яким його малює народна уява?» «Був то, згідно з переказами, високий, чубатий юнак, веселий, товариський, дарма що після тифу, а все в роботі, все було щось мудрує, вигадує, і руки мав золоті, якщо допомогти треба комусь із товаришів по цукроварні». Відгукнеться одразу, не кидаючи потім ніякої віддяки за це. Взагалі, все матеріальне він мав за ніщо. Побут власний для нього нічого, як він понаважив. Зате в чомусь небудь посприяти іншій людині, хай і мало знайом, чимось зарадити їй. О, тут механік наш давав волю своїй винахідливості. Квартирні хазяйки, в котрих він мешкав, і діти їхні досі не своїм квартирантом. Сільці, лави, каструлі, швейні машини – все було. Перемонтує, полагодить власними руками. Першу ліпшу річ, яку тільки око загледить, одразу бере на випроб, приміряється і всяк, і так, шукає, як би штуковину цю вдосконалити, чим би поліпшити, щоб людині з неї легше було». Зручніше. Досі згадують, як він добрі жорна людям робив, бо ж часи були трудні. В паровичній дотепно влаштував пристрій для полегшення праці котігалю. Запропонував пневматичний спосіб прочищення демогарних труб. Одне слово, то людина видно була з рідкісних одержимих натур. Самий дух невцетенності грав у ньому, дух постійних вічних шукань. Пригадайте, будь ласка, що небудь іще, просить мене космонавт. Нам ясна річ відомі його публікації, але ж до праці іншого пізнішого періоду. Ідеями зороплавства він захопився ще бувши гімназистом. Не розлучався з ними, відколи прочитав фантастичний роман про спорудження грандіозного тунелю під Атлантикою, під цим ось океаном, що десь там вборонить під нами внизу. Надпотужний тунель, що з'єднав би два континенти, йому зовсім не здавався чимось недосяжним. Однак де ж було взяти колосальну кількість енергії для будівництва такого розмаху? Саме тоді йому сяйнула думка спроєктувати шахту, спрямовану до центру землі, щоб здобути війсін потрібну для трансконтинентального будівництва енергію надр. А далі він планував ж таке теплотузеного ядра використати для реалізації ще сміливішого задуму. Для польотів, до сусідніх планет Сонячної системи. Спокій буде лихо іншим планетам. Чуємо і десь із за спин голосю ортеси, яка, наближаючись від задніх рядів, встигла, певне, щось почути з нашої розмови. На Землі стільки проблем, а декому інші планети спати не дають. Останні слова. Вона кинула нам уже без усякої делікатності, мовила їх, віддаляючись майже гнівно. Аж ми з сусідом перезирнулись в непорозумілості, чого раптом ця симпатична особа розсердилась? Може, що із сплятями розмовляємо? Посміхнувшись, космонавт зауважив, що гнів цю дівчину красить. А зрештою. «Хіба ж не має права вона на таке, хай не досить тактовне зауваження?» Подумалось мені. «Справді, прикучих проблем на планеті безліч, проблем сьогоднішніх і завтрашніх. А ми тим часом тягнемось до зірок, а дорогу до себе, до власної душі, декотрі зовсім забули. Скільки з'явилось таких, що навіть... Не цікавляться, хто вони, звідки, ніби на гідропоніці виросли. Неймовірно, що в ХХ віці, в часи цивілізовані, і так може загубитись людський слід, знову заговорив космонавт. Наш сучасник, він міг би ще й зараз жити, а ми, по суті, зовсім мало про нього знаємо. Нам траси відкривав, а життя його самого для нас і досі не вийшло з тіні. Невідомість, непізнаність, загадка. Звершувалося в таємничостях, і від нас пішло, мов би, в більшій таємничості. А як гадаєте, чи любив він кого? Невже він не знав кохання? Лише відлуння чуток про це долинало до мене. Нібито була та, що, кохаючи, терпляче ждала його руками, А він усе десь бурлакував, шукав себе і свою мрію, будував елеватори, проєктував за завданням наркома потужну енергетичну станцію, якусь, гігантську крилату споруду, що мала стояти на вершині Айпетрі. А від у тих земних ніби втікав. Друзі навіть жартували. Та ж він наречений зорі. Цей жарт невідомо, ким мовлений колись, подобається космонавтові. Проте йому хотілося б почути щось імовірніше, щось ближче до фактів. Ну, все-таки... Чи звідав той наречений зорі Звичайне, земне, чисто людське кохання? Мабуть, щось було, оскільки є свідчення, що він співати любив, а по цьому ж найчастіше її пізнають закоханих. Ти, кажуть, тяжкий переніс під час тодішніх епідемій. Одначе тільки підвівся, став на ноги, ходющий та довготелесий, телесий, одразу заходився дрова рубати квартирні хазяйці. А там, дивись, ще якесь діло собі знайшов, з паяльником клопочиться та голосно наспівує один із модних у ті часи романсів. Видно, що вмів радувати життю, наповнено жив, хоча й вкрай не вибагливо. Ціле літо в одежі зашмаровані, брезентові, у гетрах, стовкучки, а взимку в величезнім кожусі, що друзі називали його ротондою. Це коли він уже на Алтаї елеватори будував. Довелось мені бачити один із тих елеваторів, ожвавлюється космонавт. Стоїть із дерева рублей оригінальної конструкції. Мастодонтом. Прозвали споруду місцеві вчительки за її химерну видовжену форму. І збудований елеватор дуже дотепна, без єдиного цвяха, бо тоді в республіки ще й цвяхів досталь не було. Загадки, загадки. Так безоглядно віддаючись земному, на кожному кроці щось винаходячи, будуючи, вдосконалюючи, ні на мить не забував він про своє найзаповітніше зоріне, про те, що з креслень та формул ночами добути лягало потім у школярський зошит, як алгеброю перевірена гармонія, як вінець багаторічних людських устремлінь. Ні визнань, ні нагород здобути не встиг, а тим часом без його зусиль, як би далеко відсунулись всі наші польоти. З відчутним жалом розмірковує космонавт. Навіть важко зрозуміти, чому таку унікальну людину не втримали в 41-му від наміру йти в народне ополчення. Не забувайте, нагадуємо, який то був час. Ворог стояв під Москвою, хоча ви тоді ще, мабуть, в колисці звершували свої орбіти. Війна диктувала свої закони, це зрозуміло, не сприйнявши жарт, далі розмірковує він. Однак службові особи, котрі його відправляли, мусили б розібратися, хто є хто. Докер його ніби адресується і мені. «Зважте на тодішню ситуацію», – кажу йому. «Тисячі і тисячі добровольців йшли в ополчення, залишали матерів, дружин, дітей. Тож хіба міг він, людина такої совісті, такого обов'язку, шукати для себе якихось пільг чи переваг? Ви ж відчуваєте, що то за натора була». Ми сидимо з сусідом, уже близько схилившись один до одного. Ні про який сон не може бути й мови. Обоє ми збуджені тим, до чого доторкнулися своєю уявою. Обоє заполонені зараз життям отієї зоряної душі, що ніби присутня тут, між нами, що теж ніби поруч над океаном летить. Присутність того третього життя зближує нас і ріднить. І водночас воно не піддається, щоб ми до кінця розгадали його. ніби в якийсь заманливий грі, наблизившись, воно знову віддаляється від нас, зникає окутане поволокою таємничості. Людська уява в тому не знає. І ось настає якийсь момент, коли реальність салону враз змінюється. Нема вже сплячих. Закутаних в пледи людей. Нема рівного гудіння двигунів, Що несуть нас крізь темряву над океаном. Натомість постає переді мною Фронтовий зв'язківець, Схожий на мого друга піхотинця Шамрая. Все дивним чином переплелось. І ополченець, Чиє життя ми щойно розгадували, і змучений піхотинець, батько залишений вдома дітей. Обидва вони для мене зараз унікальні. Обидва зливаються переді мною в один-єдиний образ худючої фронтової людини в обмотках, що крокує кудись під осіннім дощем у геть змоклій зім'якій пілотці в шинелі без хлястика з котушкою телефонного дроту на спині. Це йде він, піхотинський зв'язківець 41-го року. Йде під холодним, нескінченним дощем у ніч бездоріжну, де грязюка хлюпає по коліна, твань поналипала на обмотках пудами. Багнюці немає краю, просто якась планета багнюки. А трапиться болото, перебреди. А зійдуться перед тобою тягарі, Продерись скрізь їхня колюця, Та все далі йди, Та все чим дуж, швидше і швидше, Бо це ваш форсований нічний марш, Подесь десь там ждуть від вас підмоги, Підмоги і порятунку. А коли вже зовсім знеможені, Наскрізь змокрілі від дощу і від власного поту, Дістаєте ви дозвіл на привал, то одразу падайте дехто зупинився просто в грязюку. Адже марно було б інше вибирати місце сюди довкола тебе тут тільки багнище, твань. Падаємо, як підкошені, і від веснаги нелюдської заснаємо одразу, де хто впав. Засинаємо ще швидше, ніж цей космонавт, що вміє зусиллям волі програмувати свій сон. Отже, ми там, серед шляху нічного, у нас привал, нас чекають чарівні світи сновидінь. Хтось кладе собі під голову напівпорожню торбу солдатську, хтось замість подушки підмостив котушку з телефонним дротом. А ті прихилються на плече один одному, і вже їм очі склепились. Отак, От пригортаючи зброю до себе, щоб не мокла, в позах у цих скарлючених, неприродних, ми перебуваємо на вершинах блаженства, приймаємо як найдорожчий дар долі ці відпущені нам хвилини перепочинку. І перш ніж до нас крикнуть «Вставай!», перш ніж розбагнючений шлях степліє від наших тіл, ми встигаємо за якісь лічені хвилини вийти з жахіті реальності і, занурившись головою в сон, встигаємо побачити навіть сни. Мабуть, то були найсолодші у світі сни наших кохань, наших родин, Наших недосяжних домівок Високий цебатий зв'язківець Що на ньому шинеля висить, мов, на кілку Що куток телефонного дроту робить його горбатим Він сягнистий важко ступає переді мною На своїх тонких донкіхотських ногах В до самих колін багнюкою обмотках Цілом перепочили після привалу він, мов би, зміцнився й духом, і тепер повеселіло звертається до своїх зв'язківців, обіцяючи їм винайти значно легший, можливо, навіть найнадійніший спосіб зв'язку між людьми. А коли хтось кине на ходу жартома «Ну, це хлопці серед нас об'явився геній в обмотках», то він на такий жарт не образиться ніскільки». І, між іншим, те геній в обмотках також до нього і прилипне. А як вітер хмари розжене і зорі холодні проблиснуть, він час від часу задерши свою цапину бороду, сягне незрозумілим для нас поглядом вгору до зірок. І хто знає, може цієї миті в саму моторишність всесвіту Пробувала прозирнути мудрість земного філософа-звіздаря. Занехайніший за всіх, а довірок він, мов би, найближчий. Витривалість цього дивовижна, живе в ньому справжня двожильність, іде під намоклим своїм тягарем, а скарги від нього не почуєш, лише коли чужі ракети стануть Зловісно зринати на темрівою лісу. Нічний безіменний товариш мій мовить до мене стиха. Уже близько. Ліс після згаслих ракет стане ще чорнішим. Перед світом ми входимо в цей ліс. Вступаємо як у готичний собор. Бо така тут висока стронкість Ще не торкнути війною щоглови сосен. Ніч відходить, хмари по небу розігнало вітром, Угорі між верховіттям сосен проблискує зірка, Одна і друга, вони ясні алмазно-цисті після дощу І розмірів аж ніби більших звичайного. Довготолесний зв'язківець, прилігши серед товаришів на Галявині, дивиться вгору на ті зірки, на їхнє передсвітанкове недосяжне мехтіння, і ми бачимо на його зарослому обличчі, на спечених устах щось схоже на усміх. Потім буде наказ, як завжди раптовий, мерщій прокладати лінію зв'язку. І це бати наш зв'язківець першим, по трюхи кає зліся, мов жива мішень, рухаючись відкрито у своїй куці перекособоченій шинелі. Незважаючи на зовнішню нібито незграбність та неповороткість, він кабель швидко вміло прокладе, виявивши при цьому несподівану спритність. Та тільки повернеться до своїх, як знову пролунає нещадне «Порив, давай зв'язок!» Кому ж тепер бігти, щоб з'єднати дещойно перебитий осколком кабель, відновити лінію нитку життя? І знову цей, що в дорозі симпатію названий був товаришами генієм в обмотках, піднявся сам. Добровільно Глянувши вгору, він безлячно, Ніби під захистом зірки Пустився під бігцем по узліссю Подався шукати десь там У шкодзі місце Всі дивилися, як він Побіг і побіг Трясучи борідкою, майже не пригинаючись Та ось зупинився Певне Знайшов, що шукав А коли, скошений кулеметом, він упав з кабелем у грязюку, не одна зірка здригнулася у світанковому небі над верховіттям тих щоглових сосен. Здавалось би, все. Але після цього він якихось час ще, мовби би, присутній у нашому лейній, Десь сидить там, в котромусі з передніх крісел, як був в шинелі в обмотках, ледь прикритих казенним ісландським пледом. «Геній в обмотках! Це правда!» – задумливо каже космонавт. У ньому вся епоха, весь дух її поривання і безмежність. Тихо в салоні, світло пригашене, невідомі нам сни людські, прикрившись пледами, линуть і линуть у рівному нічному польоті. Іноді, нахилившись до ілюмінатора, ми вдивляємось обидва за борт. Що там? В усі сторони ніч над ратьми, мерехтлива безодня. А мої думки все про нього. З чим цей дивний мій земля сподівався зустрітись на інших планетах? Чого там шукав? Може, якихось радостей незнаних, неземних якихось. Найповніших щасть, що їх він був позбавлений тут, у своєму короткому і загадковому житті.